I hranje svijetog evanđelja po Marku i Mateju. U vrijeme ono neki čovjek priđe Isusu, pokloni mu se i reče Učitelju, dovedok tebi sina svojega, u kome je duh nemi. I kad god ga uhvati, lomi ga, i pjenu baca, i škrguće zubima, i suši se. I reko hučenicima tvojim, da ga istjeraju i ne mogoše. A on odgovarajući reče, o, rode nevjedni, Dokle ću s vama biti, dokleću ću vas trpeti, dovedite ga k meni i dovedošega ga k njemom, i kad ga vidje duh, odmah ga stade lomiti. I padnoši na zemlju, valjaše se bacajući pjeno, i upita oca njegova koliko ima vremena, kako mu se to dogodilo. A on reče, izjetinstva i mnogo puta baca ga u vatru i u vodu da ga pogubi, nego ako što možeš pomozi nam, smiluj se na nas. A Isus mu reče, ako možeš vjerovati, sve je moguće onome koji vjeruje i povikavši, sa suzama hovoraše otaz djeteta, vjerujem, gospode, pomozimo me ne vjeriju. A Isus, vidjevši da se steče narod, zaprijeti duhu nečistome, govoreći mu, duše ne mi gluhi, ja ti zapovjedam, iziđi iz njega i više ne ulazi u njega. I povikavši i zlomimši ga vrlo, iziđe i bi kao mrtav, tako da mnogi govoraku umre. A Isus, uzevši ga za ruku, podiže ga i ustade. I kad uđe u kuću, pitahu ga učenici njegovina samo, zašto ga mi ne mogo istjerati, i reče im, Ovaj se rod ne može istjerati do molitvom i postom, i uzješavši odande i džaku kroz Galileju, i ne da kodo znam, jer učaše učenike svoje, i govoraše im da će sin čovječiji biti predan ruke ljudi, i ubit ga, i kada ga ubiju trećeg dana, Vaskursnuće, u vrijeme ono, za Isusom iđaše naroda mnogo iz Galileje, iz Deka Polja, iz Jerusalima, iz Judeje i ispreko Jordana. A kada on vide narod mnogi, pope se na goro i sjede i pristupiše učenici njegovi, I otvorivši usta svoja, učaši i govoreći, Blaženi si romašni dukom, jer je njihovo carstvo nebesko. Blaženi koji plaču, jer će se utješiti. Blaženi krotki, jer će naslijediti zemlju. Blaženi gladni i žedni pravde, jer će se nasititi. Blazeni milosti vi, jer će biti pomilovani. Blazeni čisti srca, jer će Boga videti. Blazeni mirotvorci, jer će se sinovi Boži nazvati. Blazeni progonjeni pravde radi, jer je njihovo carstvo nebesko. Blazeni ste kada vas sramote I progone i lažući govore protiv vas, svakojake riječi, zbog mene rđa, od svakojake rđave riječi, zbog mene. Radujte se i veselite se, jer je velika plata vaša na nebesima. La, la, la, la, la. Fisirajmo se, brađe i sestre, na, na kratko. Da bismo zadobili ono što nema kraja i što je beskonačno. Obratimo pažnju na ovaj događaj, na ove sile koje se projavljuju i koje su smjerene na nas, na ljude, na naše živote i na naše muke. Nije ovo jedini otac koji ima noga sina. Uzgred da se obratimo i onima koji na nas gledaju sa nerazumijevanjem ne podržavajući ova naše sabranja misleći da se ovdje vrijeme gubi a mi evo i njih pozivamo da dođu da vide da čuju i da okuse kako je moćan gospod naš I kako je veliko i strašno ime njegovo. I kako je veliko čovjekoljublje njegovo. I kako je velika i neizmjerna milost njegova. Da dođu i da vide da mi ovdje ne stojimo uprazno. Da nismo ušli u neki prazan prostor u koji danas, na žalost, Svi ulaze u te velike sale, velike hale, velike salone, velike dvorane, koje su ispunjene nesahranjenim leševima, ispunjene onim mesom koje će crvima da pripadne, onim mislima kojima ih demoni hrane, Onim željama koje dolaze iz središta preispodnje, pokulenim željama i pokulenim potrebama, pokulenim običajima. Za razliku od tih zborišta, sabira lišta, i ovdje nismo došli braće i sestre radi toga, nego smo došli Živo me Bogu, moćno me Bogu. I nismo došli ovdje, ni zbog drugog, ili bar ne bi trebalo da smo došli, sem da iznesemo Gospodu svoje muke, svoje probleme, ili probleme naših bližnjih, naše djece, naših prijatelja, srodnika i da zatražimo od njega pomoć. Vjerujući crkvi, vjerujući svetim ocima, svetim apostolima, da je on taj i samo on koji može da liječi, da iseljuje, da vas krsava, život da daruje. Evo ovaj otaca, on nije jedini koji ima problem sa svojim sinom. Nije samo njegov sin, braći i sese, u problemu. Mnogi sinovi i mnoge čeri su preispunjene demonskom silom. Suše se, pjenu bacaju, utrčavaju i u vatru i u vodu. Šta su sve, braći i sese, ponude na koje se mladi danas lijepe kao pacovi i kao muve? do vatra strasti pohote i mrtva voda strasti ubitačni. Kad se otimaju od materinskog zagrljaja, od očinskog blagoslova, utrčavajući sa ushićenjem, sa zanosom u vodu i vatru ovoga svijeta, više ljubeći taj duh svjetski, nego dom svoj i crkvu svoju. Šta je to drugo, braćo i se do isto što ima i ovaj otac? Đe su nam danas djeca, dje su sinovi, dje Gde su roditelji, gde su majke, gde su očevi, gde su đedovi, gde su babe? Sve u oganj i sve u vatu, braće i sestre. Đavo ušao u narod i kao sa svinjama gadarinskim vjesomučnicima, juri. Masovno, braću i sest, bilo koji demonski događaj da se desi, ljudi se lijepe, jure u to. Sa osmjehom, sa pjesmom, danima se pripremajući da ulete u oganj, Skačući sa usjećenjem u dubine mrtvih voda. I mi još uspijevamo sve to da proglasimo dobrim životom. Životom na nivou. I pored svega toga uspijevamo, braći i sestre, crkvi da se podsmjehujemo. Nauči i djavo takve ljude da se podsmijevaju liturgiji svetoj, crkvi svetoj, hrišćanima svetim. A evo naša majka hrabri nas i upozorava da ne podvegnemo tom pritisku, da sve to što se dešava oko nas, braće i sestre, I što vrlo često privlači našu pažnju, aktivira one pale niske strasti i želje. Da to nije ništa drugo nego ovo što se dešava sa ovim momkom, sinom, ovog oca. Demon ušao u njega i vozi ga, juri njime. Trči momak u vatru, trči u vodu, pada, pjenu baca, bijesni, luduje. Šta će otac ide, vuče ga kao beslovesno sa sobom. Ali za razliku od mnogih očeva i matera, ova je povjerovao. Pritom, nije ima ono što mi danas imamo. To je, braćo se sese, bio tek početak propovjedi gospoda našeg. Tek nešto sile se otkrivo i vidite, on dolazi kveči i traži pomoć od njega. Ako što možeš, pomozi nam, smiluj se na nas. Gospod mu odgovara i kaže ako možeš vjerovati sve je moguće onome koji vjeruje. I on uskliknu vjerujem gospode pomozi mome nevjeru. I sila Božja odgovori na vjeru čovječiju. I izađe demon iz ovoga momka. Napusti mi. Oslobodi se duša, ustade čovjek i stade pred licem Bogo čovjeka. I taj momak i taj otac, braćo i sestre, oni su danas ovdje sa nama. Oni su ovdje, zar ih ne vidite? A više su oni ovom hramu nego što smo mi, braći i sestri. Ovaj otac i ovaj mladić, oni su se poklonili gospodu. Oni svim svojim bićem pripadoše a mi nismo takvi. Mi smo ovdje došli sa nešto malo pažnje, malo života, malo snage, malo srca. Malo vjera, braće i sestri. Ima tu sigurno i onih što gledaju pa sumnjaju. Ne traže ništa, ne vjeruju. A da bi se sila pokrenula, mora vjera, braće i sestri, da se projavi. Ako vjeruješ, sve je moguće onome koji vjeruje. Sve, braćo i sesto. Nema problema nerešivog za vjerujuće, jer vjerom se pokreću nebeske sile. Zašto smo toliko danas zanemoćali? Zašto su nam djeca sve bolesnije? Zašto ne možemo ni jednim pedagoškim metodom, ni jednom socijalnom, ekonomskom protezom da zadržimo stih i ugodilom. Pritom tom, ta stih je na dolazi, braći i sestre, ima sve i temelja da razori. Ovo što mi danas gledamo, to su samo početci. To su samo najave tajfunskih razaranja sve iz temelja. Mi se još bresavi, trudimo da ponešto zakrpim, utegni malo ovdje, daj malo potpornog zida, betona, željeza, to će braće i sve se sve u vazduh da ide. Ni kamen na kamenu neće ostati. Sve što smo zidalim Bez Božijeg blagoslova, bez vjere, to će sve u vazduh da ide. To ćemo sve mi i naša djeca da kopamo, braći i sest. To ćemo mi da razvaljujemo. Ti si izidao bez blagoslova. To će sin ili unuk da ti digne u vazduh. Možda ne bukvalno, ali doći će neko drugi pa će dignuti u vazduh. I prosto sve oduzeti. Tako biva svakom onom koji živi, braći i sestre, vjerujući u sebe, u svoju silu. Na taj način, ignorišući svemoćnoga Boga, koji svoju moć nudi svima onima koji vjeruju u njega. Jedan od naših najvećih problema jeste nedostatak vjera. Malo vjer je, da ne govorimo o sujevjerju koja već aktivnost usmjerena ka satan. Ali mala vjera, braće i sestre, veliki je problem. Kako može mala vjera da bude kad je u pitanju savršeni Bog? Pantokrator, svedržitelj, u sinvogu vjere mi se obavezujemo u samom startu da je tako ispovijedimo i da tako vjerujemo. Vjerujem u jednoga Boga oca, svedržitelja, tvorca neba i zemlje, ne raketa aviona, nosača aviona, automobila, ovoga onoga nego Tvorca neba i zemlje, Tvorca nebeskih sila i zemlje i svega što je na zemlji. Je li vjera naša takva? Ako nije, mi smo nemoćni, braće i seste. Što će ti taj pištolj ispod pas? Što će ti ti psi oko tebe? Što će ti čuvariti? Što će ti ovo? Što će ti ono? Ti si slabašan. Ti si slab čovjek. Ti si najobičnija pjena, slavnika. Jer ti je vjera slaba, a bez vjere si slab. I ti i milion takvih, milijarde takvih, sve slama, braćovi sves, suvo lišće koje vjetar vremena raznosi. A vjera prava je vjera tvrda, moćna, svemoćna vjera. Kako da ne mo bude moćno dijete koje vjeruje da mu je otec svedržitelj? Da mu je otec tvore svega vidljivog i nevidljivog? Pa kaže, dijete, vidiš Ovo je moj otac napravio ovu kuću, ovo dijelo umjetničko ili bilo kako drugo. A se hvale djeca dijelima ruku očeva svoji. A mi, braćo i sese, govorimo, vidite ovaj nebeski svod. Vidite ove zvijezde, ovo sunce, ova mora, ove rijeke, ove vrhove. I sve što je stvoreno, to je Otac naš stvorio kroz Sina svojega duhom, svetim duhom vladovačkim, duhom stvarovačkim. To je Otca našega. I sva zemlja je naša. Zato su hrišćani živjeli A i danas bi trebali tako da žive da budu zadovoljni, kako kaže sveti apostol Pavle, kad imajuđe glavu da sklone i nešto da pojedu. Ali danas, a koliko, braćo i sestre, nas ima u današnjem danu zalihe za mjesecu naprijed, Svakog dana jedemo do sita, braćo i sestre. Svakog dana se prejedamo, prepijamo. Imamo čak i dodatne apetite. Oćemo da zapalimo posle jelu. Oćemo i predjev Oćemo i posle jela neki dobar kolač. Pa se čitavog dana, braćo i sestre, mi ne odvajamo od trpeze. Slaba vjera. Pa onda oćemo, vidite, oćemo onda i da, da se navlačimo. Onda oćemo i narkotike da tražimo. Pa oćemo jedno, poćemo pa drugo, pa treće. E tako biva, braću i se kad se mjera prekorači. A gospod je sve ga dao. U izobilju, ali od nas očekuje da ga prepoznamo kao darodavci i da to cijenimo. Jer blagodaran čovjek Imaće i blagodatnu mjeru. Onaj koji vjeruje da će, ako bude dana i hrane biti, on neće brinuti o jutrašnjim danu, jer čim se ta briga začne, braće i sestre, i strasti se pokreću. Pa on, učenik, tog dana uzima onoliko koliko mu je potrebno za mjesec dana, I tako dolazi do deformacija. I malo po malo u naše živote ulaze deformisane sile, pale demonske sile. I imamo djecu, imamo roditelje koji su zarobljeni, porobljeni, posjednuti. Jedini način da se izađe iz tog zatvora, iz tih tamnica, jedina sila koja može da nas oslobodi, braći i sestri, jeste blagodatna sila crkve, blagodatna sila Božija. Avi, potrebno je vjerovati. Potrebno je imati vjeru da je Gospod naš, iscelitelj i da je njemu to zaista moguće. Vjeruješ li da mogu to učiniti? Pitao svakoga od nas. I kad pošteno pogledamo u svoje molitve, mi ćemo primijetiti, braćo i sestre, da mi zapravo uopšte ne vjerujemo. Da mi očekujemo da se neka kombinacija desi. Mi više vjerujemo onako kako kockari vjeruju. Da će se nešto poklopiti i da će prosto biti. Ali to se dešava mimo nas. Bez naše vjere. Eto, gospod će se postarati za mene. A da li ti vjeruješ u njega? Ako ne vjeruješ, neće biti sile, braće i sreste. Neće biti isjelenje. Neće biti blagoslove. To je bogesno stanje. On je došao da bi ti povjerovao u njega. Da bi on postao život tvoj, sva nada tvoja. Da bi se vjerom Zabo u njega, kao što se strijeva, kao što se koplja, kao što se metak, kao što se granata, zabada u cilj. Da vjerom svojom budeš zaboden i da budeš fiksiran za njega. Ne mlaka vjera, mlitava labava, razlabavljena, nego fiksirana vjera, vjerujem u jednoga Boga oca Svedržitelja, Tvorca neba i zemlju i svega vidljivo i nevidljivog. I u jednoga Gospoda Isusa Hrista Sina Božije i sve onako kako ispovjedamo, Da naše biće, braće i sese, isijava tom vjeru. Da živimo njome, da hodimo njome, da mislimo, želimo, tvorimo. I hoćete, čudo tvorimo. Ako se na taj način budemo sabirali u svetim hramovima, onda će, braće i sese, nama biti sve mogući. I na taj način možemo da potvrdimo i onima koji sumnjaju da je Gospod zaista sa nama. Da je prisutan sa svim svojim silama. Ne možemo mi posvjedočiti nikome ako i sami ne vjerujemo. Pa ljudi gledaju na nas, braćo i sese, pa kažu, a u koga ti vjeruješ? Mi mu govorimo o vjerja, a dim izlazi iz nozdara. Nama dim izlazi iz nozdrova, mi mu govorimo vjeri pušeći, griješeći, utapajući se u duhovoga svijeta. I on možda ti to neće reći direktno, ali u sebi tako misli. Ne vjeruješ ti, brate, ni u Nemaš ti nikakve vjere. Ti si najobičniji farisej i licemir. Nikakva ti je vjera. Tako mi, braćo i sese, svjedočimo ukoliko istinske ne vjerujemo. A jedan hrišćanin koji vjeruje na pravi način može hiljade ljudi oko sebe da privuče. Sveti ti apostoli, braćo i sese, to oni su bili kao magneti. Znate kako je bila apostolska vjera? A šta bilo? I danas je... Njihova vjera danas sa nebesa, braćo i sve se, vuče nas na više. A šta mislite? Mi smo se sabrali na molitve naše. Od naše vrline pa smo došli ovdje. Zaboravimo na to, braćo i sve se. Mi smo svi kao invalidi. Nas u nebesa svetih apostola, molitve svetih apostola, molitve svetih nebesa, privukle ovdje. Ali pazite... Nećemo mi da se spasavamo od njihovih molitava. Oni su nas privukli, doveli do gospoda kažu, evo, ajte vi sad nešto uradite. Evo ste i čuli, evo ste i vidjeli, evo i našu riječ, evo i gospodnju riječ, evo i proročku riječ, evo i Jovanovu riječ, evo vam ovdje gadarinski bjesomučnik. On kaže, evo i ja svjedočim legion je bio u meni on je isilio evo braće i sestre pun Hram, pun puna budva A mi bismo mogli da napravimo jedan evanđelski kam da jednu sezonu preskočimo pa da nam ne dolaze oni koje jašu da nam ne dolaze ovdje u oganj, u vatru da ih gledamo kako umiru kako skaču se ovih brda, u oganje vatru, i žene i djeca i roditelji, hiljade, hiljade, hiljade njih, sve u oganje vatru, i sve pjena na uste, i sve pjesma demonska, nego ovdje da napravimo jedan kamp evanđelski, jedan seminar, jedan festival, neuporedivo bolji od svih ovih besmislenih, s kverni festivala i da nam dođu svi oni bjesomučni koje je gospod isilio do dana današnje da sve kapacitete braće i sestre da ustupimo da ih dočekamo da nam dođu slijepi svi slijepci do dana današnje progledali i oni iz Kapernauma I oni iz Jerusalima, i oni koje sveti Vasilije i Sijelil, i sveti Sava, da dođu svi hromi, svi gluvi, svi nijemi, svi bjesomučni, svi gubavi, svi pokajani grešnici, razbojnici, bludnici, pa... Tijesan bi bio, braći se se ne samo naš grad, nego čita ovaj region. Tijesna bi bila i naša crna gora, braći i sestri. I svi oni posvjedočili bi i svjedoče da je Gospod Isus Hristos njihov iz cijelitev jednim ustima i jednim srcem, rači i srstva. Danas četrdeset sevastijskih mučenika, vojnika, krasnih, nebeskoga cara. I oni nam govore, on je jedini i sjelite. Nemojte drugoga da tražite i nemojte ovih drugih da se plašite. Njega se bojte, U njega vjerujte i njemu se poklanjajte. Danas nam i svetih 40 džaka momišići i dva sveštenika njihova učitelja takođe svjedoče. Nemojte od drugih da se učite. On je izvor mudrosti, izvor znanja, izvor istine. Sve drugo je najobičnija laž. I nosioci tih laži, lažovi, Oni su nas ispalili, ali ne bojte se lažova i laži, jer Bog istiniti je sa nama. Isus Hristos, njemu se poklonite. Danas i sveti ovom Vesvični, koga takođe dočekasmo u ovom našem gradu, velika posjeta, velika posjeta, veliki sinajski orao, Sinajski iguman, veliki učitelj svetih monaha, dolazi danas u naš hram i ne svraća bilo gdje, braćo i sese. Ne ideo on drugo. Ne ide on ovamo gdje idu ovi koji se tope i dave ulazeći u vatru i u oganj. On zna gdje dolazi i kome dolazi. Dolazi direktno u hram Boži. Sa nebeskih gora i sa svetoga Sinaja silazi i dovezi ovdje u naš hran, da se i on sa nama pokloni njegovome i našemu gospodu, jedinom spasitelju i ljekaru i duše i tijela, i da nas podstakne sad već sa autoritetom svetitelja, je danas je nedelja svetog Jovana Vesličnika, da nas nauči i podsvjeti i podsakne, da ne tražimo drugog puta osim onog koji nam je on otvorio i drugog učenja osim onog koje nam je on predao, i drugih duhovnosti osim svete pravoslavne, i drugih terapeucijh metoda osim onih koje nam crkva predlaža. Nažalost, mi nismo upoznati sa tim učenjem, ali evo crkva nam danas svjedoči. Postoji ono nego ga vi ne znate, nego vi ne vjerujete, pa se liječite kod baba, pa se brukate pred svetiteljima. E kva je to bijeda, braće, i sveti Jovana Vesvišnik ti je džed, a ti se liječiš kod baba. Kod vještica ti gataju. se sprdeju s tobom demoni, se zanimaš jeftinom, savremenom psihologijom, laganom literaturom, samo ga sebi isjeljuješ, a svetome Jovanu tugu veliku nanosiš. Moćni sveti Jovan učenje naše crkve, koje moramo, i moramo to danas isteći, čuvaju naši sveti manastiri i sveto monaštvo. Sveto monaštvo je čuvar najčistih svetih predanja, asketskih predanja, kako se duša liječi i sjeljuje, kako se posti i moli. Gospod rekao, ovaj se rod ne izgoni do postom i molitvom, ali postiti i moliti se, braća i sese, Nije to baš tako prosto i jednostavno. Treba neko da nas nauči tome. A ko nas uči? Sveti Jovan Vestvičnik. Sveti oci, braćo i sestri. Majstori zanata. Da pogledate čoveka koji se zalijeće u duhovni život bez tih instrukcija. Je tu ga, braćo i sestri. Koliko grešaka napravimo u jednom trenutku. Zašto? Hoćemo sami sebe da navodimo. Odma smo pametni, odma znamo, odma nam je sve jasno. Čekaj čoveče, čuj Otca, daj mu da dođe do riječi praznoslove. Pušti ga da ti nešto kaže, daj mu jednu rečenicu da ti kaže. Takva drskoza se od nas do riječi ne može. Svetitelji ne mogu da dođu, braćo i sestre. Od naših brebetalja smo čuli od Svetoga Save jednu jedinu reč. Od Svetoga Jovanova Veslični ni jednu jedinu reč. A na vraćimo ovdje razne terapeute. To je bruka i sramota. Ova nedelja podsjeća nas da mi imamo svoje braće i sestre. Ako hoćemo, ako nećemo Evo ti vatra, evo ti voda, uskači i pjenu izbacuj na usta. Budi poslani potrkalište za, za demonu. Imaš alternativu, eto ti, predajim se i ti i djeca tvoja. Ako hoćeš da budeš i svijeljen, onda priđi i slušaj, pratiju. A svi sveti oci, oni nas, braći i seste, zajedno sa svetim apostolima, privode Gospodu da mu se poklonimo. Ali ne slijepo, ne gluvo, ne nijemo, nego da mu se poklonimo kao živome Bogu. Uče nas da vjerujemo, oslobađajući nas od strasti, braći i seste, Jer tamo gdje su strastine iskorijenjene, tamo nema vjelju. Zato je borba protiv strasti od suštinskog značaja za našu vjeru, za naše iseljenje, za naše spasenje. Posebno strast gordosti. Sveti Jovan Vestičnik i Sinajska i svetogorska, pravoslavna, prije svega monaška tradicija, ona nasuči kako se gordost iskorjenjuje. A kad gordost iskorjenimo, u nas se zacari spasonosno smirenje, braći i sestri. Smirenje koje u temelju ima svijest i da smo mi bez gospoda ništa, a da smo sa njim. Da smo sve mogući, da smo čudotvorci. Zato ukočimo, braćo i sesto, usporimo, nemojmo da jurcamo, ne znamo kud idemo. Tačnije znamo, idemo u oganj i u mrtvu vodu, zato usporimo, pogledajmo ovu ikonu koja je pred nama. Pogledajmo svetoga Jovana, braći i seste, evo vam ga ovdje, nego možda niste obratili pažnje. Svake nedelje je sa nama, evo ga ovdje desno, pored Antonija Veliko, vidite ga. Tu je, sa nama je, važan nam jer ga crkva tu postavi da ga poznamo. Nemojte prazni pogleda da prelazite preko fresaka. Ko je ovo, sveti Jovan, vestičnik? Nije on bez razloga tu, braći i seste važanje nam zato ga je crkva istakla kao vrhunskog učitelja ako hoćemo da zdravu duhovnost imamo ne možemo imati ako je ne primimo od svetih otaca i svetih apostola ukoliko smo je primali od drugih treba da se pokajemo braće Isus da se ispovidimo i pred sveštenicima i pred crkvom i pred Saborom Svetih Otaca. Ako smo tražili pomoć od lažnih učitelja i svelitelja, treba iskreno i duboko da se pokajemo. Ne površno, nego duboko. To je veliki grijev, to je blud, srca. I da zatražimo oproštaj od njih. I pokajanje da učinimo djelatnim na način što ćemo učiti Da se učimo osnovnim lekcijama duhovnog života. Šta je to poslušnost? Šta je to krotost? Smjernost? Šta je to smirenje? Kako su to strasti? Šta je to gordost? Kako se boriti? Kako se braniti? Kako napredovati? Kako znati da li napredujemo ili nazadujemo? Su čitave mape, braćo i sestoja. Vrlo kompleksno učenje. Istina, načelnik jedne od naših psihijatrijskih klinika, pročitavši samo par rečenica iz čuvene vestvice sinajskog igumana Jovana, njegove čuvene knjige, izjavio je da je u pitanju čista psihoza. To je dijagnoza koju je ovaj svijet, načalnik neuropsihijatrije, savremena nauka odredila velikom iscelitelju Jovanu. Jovan je, braćo i sese, psihotik za svijet, a za crkvu veliki iscelitelj, veliki čudotvorec. Zato, pažljivo, braćo i sestre, oprezno, stojimo smjerno, poklonimo se velikim imenima naših predaka, pristupimo njihovim učenjima, ne sami, nego kroz crkvu, ne izvan crkve, opasno je, mnogo opasnije nego da ti bacimo bombu koju prvi put imaš u rukama, I koju vrlo lako sam možda aktiviraš da ti udovi odu hiljadu pravaca, to su ogromne sile učenje, blagodatno učenje, ogromna sila. Ne smijemo sami oprezno navodjeni svetim ocima i učiteljima crkve i na taj način i vjerujući, braće i sestre, zdravo na taj način. Nebeske sile će ući u naše živote i liječiti nas, iscijeljivati i sve što je nečisto i tamno odagnati od nas. Poklonimši se imenima svetih predaka, njihovim učanjima, zajedno sa njima i njima predvođeni, pristupimo velikom imenu našega Boga Isusa Krista, ovako kako smo i danas, sabravči se ovdje u Svetoj crkvi, a poklanjajući se njemu, braćo i sestre, poklanjamo se i ocu njegovom. A poklonimši se ocu primićemo i neophodnu pomoć, blagodatnu pomoć Duha Gospodnjeg, Duha Očevog, Duha Svetog, Duha Utješitega te da budemo zdravi i veseli ovdje u životu vremenom, da bismo smo i onaj blaženi u vječnost. Molitvama, presvete vladičice naše Bogorodice i svih svetih. Amin. Bože daj. Informacije za vas u toku ove nedelje liturgije pređi o svečanih darova sužiće se u srijedu i četvrtak ove nedelje u jutarnjim časovima u 8 časova. A u petak neće biti ovdje jer bićemo prisutni ako Bog da na sobornom bogosluženju manešu u Rustovo gdje se proslavlja praznik prepodobnog i bogonosnog oca našeg Benedikta Nursijskog, a istog dana i imenda našeg oca duhovnog, Arhimandrita Benedikta. Tako da u petak ovdje neće biti liturgije, nego u srijedu i četvrtak u osam časova izjutra. A dobrodošao. A večeras govorit će nam naš sabrati sa služitelj, Đakon Pavle Lješković, profesor Cetinske bogoslovije, pomažući nam da razumijemo pjesme naše crkve, posebno one pjesme koje pojemo u ovim velikopostnim danima, prekrasna, predivna, sveštena, duhovna poezija naše svete crkve, sa kojom smo, nažalost, gotovo potpuno neupoznati. Zato pjevušimo zajedno sa pevaljkama i našim i onim sa strane. Tako da je vrlo važno da znamo i da učimo od naše crkve i kako pjevati i kako slaviti i Boga i Svete Otci i kako svoje pokajanje kroz pjesmu, kroz molitvu prinositi. Jer bez tih Pjesama, braćo i sestre, to su zapravo proteze. Vjerujte mi, mi ćemo potpuno da omutavimo. A mnogi smo, vidite i sami, potpuno mutavi. Da nam nije crkve, mi ni jednu jedinu ne bismo znali onako ljudski i hrišćanski da prozborimo. Više onog navijanja, evo, navijača imamo koliko god oćete, glasača ima ali nema svetih pjevača. Da bismo propjevali sveto to, evo nam tu knjige svete, pa će nam Đakon Pavle, koji inače profesor Pojanja, u Cetijskoj bogosloviji, pomoći da koliko toliko razumijemo koja je to pjesma crkve i koje su to konkretno pjesme velikog posta. Zato dođite večeras Da se pažnjom saslušamo naše sugrađanina, on je džakom u crpi Svete Trojice, pa da zajedno, a tako u crpi uvijek biva, da zajedno i čujemo nešto o pjesmama, da bismo zajedno mogli i gromkije da proslavljamo ime našega Boga i kroz pjesmu i molitvu pokajanje da prinosimo, a ne kroz tugu, čamotinju i očajanje, jer Naše pokajanje, braćo i sese, ispunjeno i nadom, i radošćom, i vjerom. Zato ga mi u crkvi projavljujemo kroz pjesmu, a ne kroz kukanje i velekanje o svetu pokajaničku pjesmu. Dođite večeras 20 časova da se poučimo o toj sveštanoj nauci. Makar koju riječ više da znamo ne bili nam i životi bili velkšu i blagoslovenu.